Elena Aziriain Emena uh, Orseiko beste uh, komitena ta interesatu da dansa ez uh, korantialea egrazio hosi berenola uh, izandaba zuri dei bat uh, irolis be ukingi nuen popetzi uh, bezala irailean piskat bilduginen pentsatzeko do korteko besta programari eta baloin ja da nik jontzi ideia merangiago uh, musika partearenako korantzi uh, musika talde bat baita eta beraz hasi izan hori aipatzen bilkuran eta goidaiak gustatu zen Eta braz janoen kontaktatuko nituela, baina lehinik zentzinezidea musika ikusgarri bat egitea. Ez gino bateko jontzidan zan proiektua ezagutzea, gara azpajan ekoa deia martxan ezagia zela, ikusgarri atzanoa ino pasatua. Eta ordoan deitu nituen, eta horrek zitaten bere ala ekan, muguk bat gukohontzi dantzan proiektua, bali madu ze dantzat alde bat, beguk proposatzen dugu hori egitea. Horretza izan ez dugu dantzat alderik, baina negada bizik emtsa ero jidela, zenta irailan hasi dugu bai antzerkita bat egian, eta bai dantzat hilek bat, egitar guziek irekia. Bazen galdea batzuk etzakiten batean e, dantzan, Euskal Dantzak etzakiten. Torduan hasi ditugu igandegoiz guziz e, mutxikoak eta zinez e, astapeneko pausen e, ikasteko kurtsu batzuk gure artean, zakitenek erakusten etzakitenei. Torduan, egin dugu, benbe ez dugu dantzatalei, beren zendako ez egitak guzia egideki, eta besta programan be, paradapolita izaten alde, egitak jen biltzeko. Torduan, hasi ginen e, e, proiektu hori Uh, paper batzu banatu ditugu etxe esplikatu zara arazertzen gure daia eta nor interesatua ariteken parte hartzeko. Eta hor, ajitu gira e, erantzun baiko ja izan den, adien guzetarik, badoa zinez gaztetarik, gaztenek hamabos bat urte dute, eta bihan da, kasik iruro gai urte arte, beraz, bela horne aldi guzia konkitzen ditu, eta Piskana kastik irabiltzen, eta berazko korontzire jandugu bai, bere ikusi ikusiz ze erantzuna zen, eta hola girasi. Horten, agazu, Elena, somat parte hartzaile askenean, hanitzek erantzun dutela, somat orokorki e, ikusiko ditugunak eta olen gainean. Beraz, gurtzaizetik berrogeita amairu gira, Gero ikusgarrean ere izanen dira beraz Oinkari uh, dantza taldeko uh, dantzariak, orek uh, kohortzirekin osatuak direnak eta gero Elgajoinkakoak ere azpajenekoak diren dira orekkinabaitutze proiektu hori, dantza bat emaiteraien ondira ere bai. Ze bultzada emaiteko herriari irrazu Galde hortzen eta beraz hala bilduginen batzu denenak aski komitean gira beste batzu jere dikituu zuten nahi. Eh. Eta hola gira asibazin genituen toberen formako, ez da jas toberak, soberak deitu genituenak. Eta, eta ala, da, dansa ere ezagin eta kari oztarat, piskanak, jendea biltzen da ortsa izan horain. Zinez, errausitze der bat erreiten alda, erri baten biltzeko ez da ubeagurik? Habe, gu biziki konten gira, ortsa izan jendea ezagutzeko parada da, eta Uste dut, jende guzia biziki konten dela olako proiektuetan, elkar ikusteko. Dantzaren ere, zahigarria da, nola, dantzari interesa baden den, segutizia, eta jendeak plazte jartzen duzinez Euskal Dantzak. Eta behar ba ez da geho paradarik edo, dantza aldeetan gazteagoak baitira, eta denborarik ez, eta orduan dela. Jendeak konten da irritzen zaut. Elena, berdin, danza batzu ikasi dituzi edo korrontzirikin nola lan egiten duzi, zer ekartzen dauzi olako talde batekin partai detzabaten okaitia? E, beraz, horien dantzak ahunt kreazioak dira, ez ditugu bat ezagutzen, badituzte bai euskal dantzako pausu batzu, baina dantzinez ez du deusik usteko egun edo hola, eta beraz, denak ikasi ditugu, horiek indauzkikute lau, lau, lau klase edo lau udantzeak, Nun biltzen ikasteko eta gerogu astero bildugira bizpairutan hastean hori guzia ikasteko beki, dena untza ikasteko eta obekienik emaiteko bukaeran. Arste bat emurian, Elena Herriko Pestak berkoz imobilizatu bizpairu egunez eta forman izan, hori dian noiz emanendu zietzen horretan. Beraz, ikus gaji hori izan da igande ahatxaldez, berazago helaren hogeita sohtzean ahatxaldeko boztetan, horzo izan elizaren gibilean den pence batean. Musika taldea lehaina, baina gero jauntziak baitutzi, bereziki uh, johtiak izan direnak ohtako? Ez johtiak, pixkatu komplikatu egitzen, hain ez gira dantza talde bat, beraz, arazak guk gero ere zeh izan enden. Beraz, dugu galdea beste dantza talde bat zoek, jantzen prestatzeko, Eta beraz, itxasuko talek eta lekorneko talek dauzkik gute prestatzen. Bizikuntza, Elena, harro hor dian, eh? Hor zeitzeko gazte gisa, horako gauzabat mundaturik, agian segidabatu kanen duela horrek? Abai, espero dut, eta espero dugu ere anitzak, eta harri gira ere pentsatzen, ara hori bukatu eta hauai ze egin. Bizikuntza, gozazazi artean, gozazkitzipa estauriak mila eskaru ino Elena Kazirian. Zuri. horzitzeko bai gaztea eta zuk ere parte hartzen duzu, maldu dena uh, buruko uh, ikusgagi ed uh, hortan nola erabaki duzu Pro proposamena egin delaiko hartu duzu segidan. dira profesionalak be amamatur mailan nahi. ez dagaizki dela hain beste hortzaizista uh, gi zaite helgazen artean mutiko uh, gizon gaztexahau hate uh, eta bar etainez plaza geki da helgagen arteana. Uh, truca adinez berdinekin, quand a dinés verdinequina chaque chose la que lotura bat short du heritaren arteana ba, ba, be bai permettez sinu picota ben galsaman kun bat qualité idée uh, dansa dansa dena, ikusgarri batena eta azkenean erakusteko be, be plaisir ekilan egiten du la sin inevitable beroi veritamarroteko ekilan edo gastechago ekilan eta guk ere gukere dantza mailan, zein ez dakik gu denek bortzaz dantza egiten, nik adibidez dantzaga izi gari gutxi gindu eta adibidez aholan, enan paratauka manuek ingo ningeiago, enan beste batzuk zete sekularen egin, beste batzuk beti danik egiten dute, eta algarren artean, atxemeten dut badela komplementar hita teori, eta permitizendu abelaztea algarren artean, hola. Eta, entrenatzen zire, bestaldi, etxen edo ez bakarrik taldean topatzen zireztelaik? Edo, ekusten gintuko bideoak, filmatzen gilarik, permititzen hori telefonak gaur egon. Benen, ala, obekina da errepikatzea beste ekilan, trukatzea lekuak, urratxak errepikatzea, eta bax, hori da, intezgarena ikasteko, benen, ala, elgarena hartan, hitz urduak emaita diadanik, ongi da, targibatzea elgarenen guztea, oden, ala. Biskuntzea, mile eskerrui no? Mile esker zuri. Hordian, Michele eta maridoz, siek horza iztarek zirazte biak? Bai, bai, bai. Hordian parte hartzen duzue, uh, korontzi, uh, korontzirekin, ikusgerri hortan, bat dira gazte frango eta siek pixkat adin gehiago baina behinan, proposamen ari indelarik, ez dakit, gutu nuntzian edo berdin, entzontu zelaik, hon hartu duzuek egiten? Bai, bai, egiten, bik. Eben, ni idea hainintzain, uh, igandegoiz ez eta nantzain, eta, bon, uh, proposatut dutelaik um, Uh, proiektu le uh, nia dogu eta hara ez etorri naiz uh, ehipika eta dantzatzerat horai biziki kontent, uh, zenta hemen orseiko ainez dendel gertatuta dira eta adin guzitakoak wala uh, ni ninis kachik sarenetaik uh, eta bon, be, biziki untza da eta bikaina content naiz Eta zu ez baita espada Usaian hor jarri zira erriko proiektu hortan parte hartzeko? Be hori da, uh, danzan hartzia maiti dut biziki eta beraz da polita zen parte hartzeko eta biziki huntsa da, giro, bikaina da, korontz bat ba dugu harimareko xantza talde horrekina aritzea eta ba, biziki konten iz. Hortian bela unaldi dezberdinak, bat direla horrek ere lotura bat sortzen du berdina? Hori bera, nik zituta baita espada denak ezagutzen eta hor, uh, bikain uh, parada polita hor denak elgar eta hori. Ordian el, surtout, den el karta agian chegituko duela. Gero ondoti, espero dusié? Bai, ni nahi nuke. Bai, gero ara hemen e, giren gusiak emaite dugu dansa, berasenakoa es chigitu ola ko proyecto, beste proiektu, proiektu batekil maina dansar en inguruan, bai ni psikiko Ideak Itzi ditu ordian 1040 bate ino eta ongi segitu? Bai, suri. Bai, 1040. Agust baran biagan zurekin, ordean uh, korontzi italdea, ezagutzen da orai e... Uh, Iparra Euskal ni aniz jendek ziren uh, birada pixka eta segitu behitute, eta esperientzia berritzen duzi, berriz ere, orzaitzeko, baxena farroko erritipi hunekin, ordean pozik. Osopozik, osopozik, gainera gure musika eta gure dantzak erakustea hemen, eta japa daramazkigu, ba, lau bat entxegu, gaur da laugarren entxegua, emanaldi potolo bat prestatzeko, guretzako da, kristona, kristona, gure musika eta gure dantza erakustzi ahal izatea hori oso polita da. Ogia nabarik eh? herriaren edo e, jende batzuen bultzada izan dela eta motivatuak ikusten ditutzu. Eh? Bai, oso motivatuak. Seganera hemen aurtsaizen ez seguen dantza talde bat finkatua egina eta hasiera batean beraien nahi zuten ba Korrontzik e, jotzea ba herriko jaietan. Gero, e, beraiek e, jakin zuten ba Korrontzik nola eskaintzen zituen hortik zehar ba Korrontzi dantzan izeneko ba, emanaldiak edo proiektua eta Korrontzi dantzan emanaldia horixe da e, Urtetan zehar azken 10 edo amar urte hauetan gure musikaren gainean ba Kukai dantza konpainia aukeran edo Igor Jebrabera, bera epilo bat dantza beresi egin dituzte. Bilo bat e, koreografi berri sortu dituzte. Euskal dantza bai, baina beti ere garaikide puntu batekin dantza berriak. Etak dantza berri hoeiek erakusten ibili gara Korrontzi dantzan proiekt honeen eixena azpian, ba, Euskal Herri osoan zehar. Hortzaizekoa deitu festetarako eta enteratu zienean guk e, proiektu hau geneukala esan zuten e, pre nahi zutela gu ekartzea ona korrontzi dantzan egiteko, eta nahi zutela ba finkatzea dantza talde bat. Eta horretarako, prestatuko zutela dantza taldea, bakarrik emanaldi honetarako, eta zuela zutela deialdi bat herrian zehar, ba ia nortzuke nahi zuten parte hartu korrontzirekin batera dantza egiteko. Eta nortzuke ez berrogeta amaboz tinguru apuntatu dira, berrogeta amaboz dantzari, berrogeta amaboz herritar korrontzirekin batera dantza egiteko. Jendea oso motivatua dago, entxe guztian dantzari geien eta bueno, gure dantza irakaslea aurreibili da ba trebatu naian jendea trebatuta erakutsi nahi aan eta jendea nire uste oso oposit eta nerbio puntu batekin ere egunean ba herritarren aurrean beraien burua aurkezteko dute dantzari bezala eta hori beraientzako gauza berria izango da eta nerbio puntu bat ere badaukate baina oso polita da hau. E, bakarrik esan hori jendeak gombidatzea emanaldi oso politia izango dela egitan dinotzuet, oso gogoz gaude gorrontzine emanaldi hau egiteko, zebarakigu ba, erritxerrak dena eman dutela gurekin batera egoteko. Taula ere montatu dute aste baldenago, nago, pixka beraiek enzaiuak eta egiteko taularen gainean, tablauaren gainean, eta guretzako oso gauza politia izaten ari da. Horten trikia biztan dena, behinan baditzutzu musikari Main, kideak. Bai, bai, bai, bai. Uh, musika tresnaka ipatu, jendeak ezpai ez, entzuten dute, ez balima mazioz terseko lan ikusi, bai, bai. uh, zoin dira beste musika tresnaka? Bueno, korrontziren ardatza edo musikaren ardatza da trikitisa, trikitilaria naizni, eta bueno, trikitisaren inguruan joaten dira doinu guztiak. Errimoak ere, gehienak izaten dira fandangoa, harina, harina biribilketa, eta horrelako errimo tradizionalak, baina beti, eraberrituak, edo beste ikuspuntu batetik, e, garaiki batetik hartuta. E, Trigitixearen inguruan, ba, hainbat taldekide dauden, ere taldekideak korrontzien dira Alberto Rodriguez berak jotzea ditu mandolina gitarrak, e, oktabatutako mandolinak, bueno, instrumento piloa, sokaskoak denak, gero dago kike mora, kontrabaxua eta bahu elektrikoare jotzen duena, eta gero dago ander urtado esaratxo eta berak jotzen ditu ba, perkusioak, ahoi flamenkoa, panderoak, bateria, bueno, pilo bat instrumento. Azkenean, lau musika gara, musikari gara taula gainean, eta zan beharra da dago, lau musikari leturia bera ere pandero joleak gurekin batera arituko dela, azkenaldi honetan ja urtebete bete do barama gurekekin taulen, taulen gainean han eta hemen emanaldiak eskaintzen, eta gero oinkariko dantzariak ere etorriko dira bilamona gipuzkoatik, eta baita ere gombidatu ditugu asparnetik ba bertako elgarroinka dantzat aldea emana, emanaldi honetara dantzabate burutzeko, zezan beharra dago korrontzi dantzan bezala bigarren emanaldia dela hemen iparralden parralden, zez egin genuen urtarrilean, bertako El Garro talde honekin Asparren ba urtarrilako gehia edo hor inguruan eta gainean izan berrada dago ba kiroaldean egin genula ta bete in Beraz, e, jende gente pilloengodo da taula gainean, bai herritarrak, bai korrontzi, bai beste dantzari batzuk ere eta oso atzalde polikia pasatzeko aukera. Mileski gainu. <laughs> Eskerik askotan eduzuen eh, arte. Hala arte. en entzuleak gomita luza tua heldu den alduden asturuan. Hor zaitzera eta hor gainera jantzi uh, edekak ere eta soinu edeka eren entzunen duziela, kompretu duziela. Bestali bat arte!